Buen guzti hoi, FM-ko ondasazpi puntu guztantzuten irola irrati librea, eta hause da, agarrasika. Hori irratiaren mestalian zaudeten hoi, esagutzen ez bagaitu zue, badakizue, hau dela bilboko irrati librea. Eta garrasika dela, kontrainformazio irratxaioa, irratioenek dokan kontrainformazio irratxaioa, momentu aztele eta asteazkenetan azte susenean egiten dena, iuntzeko pederatietatik amarterrietara. Baina ere ostiraletan zuzenean izango dena ere, baur dute iberdinan eta repikapenak beti urrengo gunetan, au da azte arte, ozte gunetalarun batetan, goizeko amaretan. Eta, bueno, ba, esan bezala garrasika da E, ale, irola irratuko albiztegia edo eta beti ba, iru ataletan edo banatzen dugu guri irratzaioa, albizteak, elkarrezketak eta agenda puntuak eta gaurkoan iru elkarrezketa berezik interesgarri zango ditugu gurean. Lehenengo eta behin, e, orain e, Madrid-en epaituak esaten nire diren, ogeita sortzi e, gazte independentizte eta kobatekin hitz egingo dugu, iratito barrekin alegia, ostiralean, aske geratu zen, ba, bueno, badakizue ziren epaiketara aurkeztu, bo ostagazte, lojolan e, aske bat aian e, doratu zuten eta herriarresiaren bitartez, so, bueno, soberientz aldarrikatu zuten, eta epaiketako politikoen amaiera. Ba, ostiralean aterazen, e, sotu delra galetik eta gaur gurekin izango dugu. Bigarren elkarrezketa baten, Komite Internacionalistetako kide batekin izango gara, Kurdistanen brigadista bezala gondena, eta gaur egun Kurdistanen misidein egorari buruzitzen dugu, badakizu larun batean, manifestazio batean zela bilbon, eta bueno, e, nazio arte mailan ere deituta zegoena. Eta bueno, komentatu dikodigu, kobanin e, bereziki, baina bueno, kurdistanen egora zein den. Eta azkenik elkarrasketekin bukatzeko zari antifaxistako kide batekin izango gara baste buru honetan, badakizu Deustun eta, bueno, estereko batzutan ere ba, pankarta e, fasistaka gertu dira pinta dakere beste onorendela demora gitzi eta, bueno, ba, egoeraren berri emateko eta, bueno, ba, salak eta hori egiteko zari antifaxistako kide bat irrati hau eta irratsaio hau hau zolaren dugu guztion artean esgara profesionalak, zueko esalakoa gara eta bueno, ba, zuen laguntza izkertuko denuke, beti ere zuek nahi baldin baduzue eta horretarako, ba, gurekin harrimanetan jartzeko modu ezberdinako gora ditugu telefono bidez nahi baduzue, zuzenean zertu ba, bederatzi lau, lau hogeita bat, iruro geita marriruro gehi dituta edo e-mail bidez garrasika.info gurekin irratxaio nekin harrimanetan jartzeko edo irola abilduazind Bueno, a Zerbait zanai badiozu. Eh? Irola Irratia era asambleario an antolatzen da eta asambladak larumada tanitu arratsaldeko 6 erritan Aranako txara enparantzan iralako auzoan. Pasaiteste. Eta zuzenen, entzuteko badakizue fmko 17.5 talo beste la internet vides irubicoitz.xindominio.net barra ira la entzun dezakezu eta baita podcast guztiak aurkitu. Azkeni, bueno, beti bezala bairratzaile bakoitzen musika talde bat aukeratzen dugu, gure musika libreko serrendatik eta gaurkoan kasu taldea, ba gaurko irratzaile honetan, ba gurekin egingoute bida txikitxo hau. la mesela hiru elkarresita ditugu aur pendinge veras musika porchu bat eta martxan gara segundotxu batzuetan bueno baiko zikodugu ea arasoa konponduta ta dago una la es bueno va ba, dividir momentus ballet va goia soñio sarchensegola berriromaitik eta hala ere va bueno, izan mesela elkarreske parkatu albistekin hasiko gara denbora justutxu bage bai gabiltza eta arasoa espero ez Eta asteko bueno, esango dugu libre geratu direla loiorako azkegunen atxilotutako bost gazteak, baina, bueno, esgarra gehiago sartuko, gero itsegingo bai dugu gazte egotako batekin iratito barrekin alegia, eta kasuenetan torturaren existentzia zaratu zuten pasadan e, e, ostegunean bai, e, bueno, Bilbon eta beste leku Euskal Herriko beste aimaterritan, eta torturaren desagerpen askatu zuten eta, bueno, ba, kasuenetan, e, audientzia nasionalean e-paitzen nari diren hogeita ah, sortzi gazte independentistek egineko deiari erantzunez e, egin ziren elkarretaratzea hauek, eta arriaga plazan berreun bat lagun e, inguru batu ziren stop tortura, epeketa politiko ez zioen pankartaren atzean. Eta, bueno, ba, tortura pean jasotako testigantzak erabilizan ditu urteetan estatu espainiarrak, eta, bueno, hori ba, salatu e, zuten, eta, bueno, esalak hori manifestazioa egin zene gunean, ba, Eh, bueno, plataforma hogeita sortziak libere plataformako lagun bateka inzituen, beraz eh, Oiekin utxiko zaituztegu eta zaituan zuekin gode. honetan e, manifestazioa burutuko da bai Bilbon eta baita gainerako Euskal Herrirako gainerako beste herri batzuetan e, torturaren aurka ba, batez ere Madrilen hogeta zorzi gazteren aurka ematen ari den epaiketaren arira. Izan ere ba, iraarren hogetabian hasi zen epaiketa hau eta bueno, irailean e, ausipetuek egindako deklarazioetan argi gelditu zen bezala bain komunikazioaldian tortura jazan zituztenez eta bueno, urri osoan zen E, polizia nazionalek deklaratu dute atziloketetan eta inkomunikazio parte hartutako polizia nazionalek eta bueno, e, biharko egunean bukatuko dira deklarazio hoiek e, orduan eta kontuan izan da urri osoan zehar ausipetuak deklarazio hoieken zutera derrigortu gortu dituztela e, paiketan presente egonez ba, erabaki da salak egun bat egitea e, Ba, eta, bueno, honekin bai azpimarratu nahi genuena edo, zen, ba nola espainolak impunitate oso zerabiltzen duen tortura, e, zerrenda beltzetan jende gehiago sartzeko, atziloketak emateko, eta epaiketetan e, torturapean egindako autoinkulpazioak frogagitza erabiltzeko, ez? Eta, bueno, bai nahi genuen azpimarratu, hogeta ok, sortzi gazten kasuanetan, ba, inku, autoinkulpazioiek, torturapeko autoinkulpazioiek direla, E, euren kontrako froga bakarrak. Bai, izan ere badira zantzutsukoak, ikoitz eta zabat, Eta bueno, hori dela eta erabaki da Bilbo Mailan mobilizazio bat egitea. Bai egin dira mobilizazio gehiago aurretik. Eh baiketa hizien egunean bertan santutzun egin zen adibidez. Eta bueno, ta gaur bertan ba galdakaoan bad zagon beste mobilizazio bat, Portugaletan beste bat, eta bueno, zehar ere ekimenez berdinak egin dira, Xanma Meseko unibertsitatean egin dute parodia bat, Erandion iluntzean indautzun egingo dute aurreko egunean santutzun be egin genuen. Orduan, bueno, ez gaur bakarrik, baizik eta Azte osoan zerrere, torturaren inguruan, ekimen txiki ezberdinak egin izan dira. Bueno, da, izan dituzu, esan eh, bezala, egiteaz eh, hortziak libre lantaldeko pertsona horren eh, adiazpenak, eta kasuan ba, eta bueno, e, sabat eta ikoitza ipatu ditu, bilbogazte bilgotarrak, santutxugarrak, eta bueno, haien e, torturen testigantzak balkitu dituzu adibidez uriola.info atarian. Eta aurrera jarretuko dugu, errepresio kontuekin, beti bezala, eta kasuan eta ba, epeketa politikoa gaitxesteko protestak egongo dira usoetan, Kasunetan geru kardaino, santutxuko ausokidea odientza nazionalean epaitua izango izango bait gaur eta indautzuko Aitor Fernández Piol baitarè. BIA fiskaltzak bost urteko espetxe zigorra eskatzen die, ustez duela 10 urte baino gehiago egindako kale borroka delitu baten gaitik. Epaiketa osalatzeko manifestazio daite dute santutxun, e, gaur arratsaldeko 8etetan Carmen Plazatik abiatuta. eta Santutxu libre taldeak dueness Euskal Herriak bizi duen garaiberri honetan epaiketa guztiak eten eta aurrera egiteko urratsak ezinbestekoa da horretan konponbidea ezinbestekoa dela esan dute, eta hortaz jendarteari elkartasunetik kompromisora salto egiteko eskaera egin eta mobilizazioetan parte hartzera de egiten diete. Eta baita ere, ba, bueno, e, Raul Fuentesen kasoa dago bestalde, azaloren bosten eta seian, hau da azteazkinan eta ostegunean, Raul Fuentesen epaiketararen txanda izango da, laro gaita margarren amarkadako gertaera bat dela eta epaituko dute, eta berrogei urte inguruko espetxe zigo raskatzen du fiskaldak. Fuentes mila betratzirundan la maikagarren urtean atxilotu zuten eta la urte manzituen espetxean la logeita urtean, kaler irten zen eta ordu tiki ibili izan zen bi mila urte erate, Liverpoolen atxilotu zuten arte, alegia. Eta, bueno, ba, e, ausokidei babesa ba, adierazteko eta epaketa politiko hauen aurkako aldarria zabaltzeko, e, dator gaur parkatu astelenean e, konzentrazio berezia eginda kirruliren txokoan eta arratsaldeko sortzireta baita ere. Eta, bueno, aera berean, erkartasuna, ausitegin azionalea eramateko, autoak antolatu dira indautsuko kirroli kulturel kartetik, Madriera joateko, pres dauden pertsona guztiekin. bat nahi aitortzen <tos> dut, buruan erde lautsa beste nik ez Gora be latalde batean mere istuz taila lur gailen, estrategia. dugu para batalde seta orrera jarraitzen dugu. Kasu honetan Ibon Fernandez ira diren kasuarekin gatoz, Parisco de Ausitegia atzeratu egin baitzuen E, bueno, Ibon Fernandez iradi azke ut, usteko erabakia esklerosi anizkoetxa daukala gogorazten dizuegu eta bueno, orain dela bihurtasitako bidea beste zei ja betes luzatzeko erabakia hartu zuen epaiak 2008ko, martxoaren hogeita izango da audientzia eta pirilean hartuko dute erabakia atzerapena, espero bazuten ere Maritxu Paulus e, presoaren abokatuak Ba, mm, esan du, bakolpego gorra esan dela, ezta Paulusek gaineratu du, bitxosten mediko orkestuak zituzte laia da eta horriaren batetik indarrean dagoen legearen arabera bakar bat daikoa zela Abokatuak esan du, ez dela oikoa frantziako estatuan gaixo dauden presoak aske ustea Baina Fernandezzen kasuan prozesua gehiegi gehiagiluzatzen ari dela Aldi Aldioro elementu gehiago ekartzen ari dira eta txostenak sobera justifikatzen du ibone kalean egon behar duela hori adierazidu abokatuak Ezklerozi anizko dauka Fernandezek eta bere abokatuak azaldu denes bagozoa huldago. Eritasuna aurrera doa eta bazekiten bidea zai eta luzea izango zela. Eta bueno, represioaren atalarekin jarraitzeko ba, bi urte arteko kartxela zigorrak berretzi dituztea atxeteren aurkako tartalarien txat. Eta bueno, hau ba, zitegi gorenak, bazte ba, honetan berretzi egin dituela atxeteren aurkako ekintzaileei jarritako zigorroriek. Oksitaniako tolosan 2000 maikan Jolanda Barsinari tarta urpegira botasioten, eta usitegina senalak Julio Bile Nueva, Ibon García eta Gorka Obejeroari e, bina urteko espetxe zigorra esarri izien, eta Mikel Albarezi urte eta bederatxireun euro banako izuna lauroi. Beraz, bueno, ba, tartalarien asuntoak ba, bertan, bertan geratzen daiz bi urteko espetxe zigorraarekin. Eta jarraitzen dugu Lizarrako gazte baten kasuarekin, Kasu honetan etxe atxiloaldian dago, muntai apolizial baten gaitik, eta horriaren ogeita bostetik dago etxe atxiloaldian gazte hau, eta oraindik dik beste astebete geratzen zaio. Lizarrako hainbat gaztek zaratu dutenez, ba, Lizarrako alkatearen bizkar batek egineko muntai polizial baten ondorio ari da Lizarrako gaztea zigorra betetzen, eta agierazi dutenez ez daleen kasua pertsona honek giza honetako muntaiak egiten dituela Lizarrako gazte independentisten eta bereziki aktiboen aurka. Ala ere, argia dute, beren helburuak muntai hauekin eta aurrera daramaten jarduna represiboarekin lortuko dituztela, uste badute dutela. Horregaitik, lizarrako herritarrak datosean egunetako mobilizazioetan parte hartzera ditu dituzte. Eta pikutara e, taldearen oa, irakorreko dizua guzegituan. Urriaren oa eta goztetik aurrera, aztebeteko etxeo etxio loaldi bat, pairatzen ari da lizarrako gazte bat, indar represiboetako pertsona batek, abiaturiko muntaiaren gaitik. Pertsona jauri, ezaguna da oso lizarran. Jokatu duen papere represiboa gaitik eta bereziki gazteekin izandako joera oldalkorra Lizarrako alkatearen bizkar izatearen lanbidea, probestuz, herri honetako gazte independentista eta oroa reaktiboei, bein eta berri zaritu zaien mehatxuka eta erasoan. Era horretan, gaur edozein gazte izan zitekeen, zigor hori pairaz ezakeena. Pertsonaia honen jardunak, edozein gazte aktibo izan duelako jomugan. Ezagunak dira, gure herrian aurrera eraman dituen erasoak ez dakazu isolatua, horretara etorri dira indar okupatzaile eta errepresoreak. Herri honi egiten zaion inposizioa babesteko bereziki, gazteria kolpatuz eta violentzia eta izua tres naiz arabbiliz, gure eskubideen zaantpatzaile zuzenak dira. Baina ez gaude prestorio hartzeko eta bere helburuak muntai hauekin eta aurrera daramaten jardun errepresiboarekin lortuko dituztela uste bat dute jai daukate. Ein batean beran baino lasterrago gotorri ziren bidetik alde egin beharko dutzelako, pakean Alde pikutara adi mobilizazioi. Bona, pikutara taldearen eh, hoarra. eta kasuanetan, bigarren ibarra, santutxuko ausokideak, ausuan izan dako arrera, du Carlos Urquijok, E, kasu honetan, ba, gobernu delegaritza esan dakoaren arabera, Harrera e, larun bat erratxaldean izan zen eta berreun bat lagun inguru bildu ziren karmelo kalean, Euskal presoak etxera leloa zeraman pankarta batekin. Salatu dutenez, preso goia ausora iltzean, bertan zeuden erritarrak, iturriaga kalera hor ziren eta Euskarazko asko diskurtsoa, aurrezkoa eta bertsoak eskaini ondoren, Euskal presoak etxera oioak nagusitu eta Eusko gudariak abestu zuten. Urki joren esanetan, arrera honek, etaren biktimen duintasunaren kontra egingo luke, Eta, bigarren Ibarra-Santutxuarra, larumazgoizean irten zen Monte Rosioko espetxetik, lugoko espetxetik alegia, eta sortzi urte eman ditu kartzelan, ama sortzi laro gaita ama sortze hausia sigortu zuten, eta sigorra osorik bete du, eta esan bezala. Ba, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan Espainiako gobernoren ordezkaritzak, ba, jarri du, bau zitigin nazionale, Nazionalean salak eta, Salaquetaori. Eta beste beste kasu bat daukagu ba hiru gaste e, epaituak izango bait dira, ba Javier Sagardoi Presuaren Nomenes Jaiba tantolatzearren, datorren azaroren lauan an hau da Biharre izango dira eh epaituak, audi Iruñako odientzia provintzialean eta e, desobedientzialarria eta eta bueno, resistentzia e, eskatzen dizkiete. Eta bueno, ba Esa mesala kasu honetan, bueno, eh, jaialdia egiten ari ziren Javier Sagardoi presoaren alde, eta ekintzetako batean ba Guardia Civil agertu zen, tentsioa handitzen joan ziren eta bueno, hiru gaztek erabaki zuten haien buruak identifikatzea. Ba bueno, egoerarekin bukatzeko eta orain, bueno, bon, izango dira. Eta orain eh, iturrama eta horaretako gazteek espetxetara egindako martxaribusti itsegingo dugu, sakabanak etan sakabanaketarekin amaitzea eskatzeko egin zuten eta, bueno, ba, leongo eta baiadolizeko kartzeletan izan ziren asteburuan eta zuzenean haiek e, idartzetako e, e, harra irakurriko dizuegu larun batean, leongo eta baiadolizeko espetxeetara eraman nahi izan genituen, euskal herriko, oiu eta aldarrik apenak, garrasi egiten genuen kantatu genuen Txalo eta txistu, ahal izan genuen indar guztiz, gure kideen belarretara, gure hitzak iritsi zitezen. Beraiekin gaudela esateko, beraietaz, harro eta beraien ondoan. Elkartasunak ez baitu ulertzen, porlan ezko eta barrote beltzez. Elkartasunak, txorie galarien lez, aizearen bilakatuko dituelako gure hitzak haien ziegetako berotasunean. Azten ez duen herria delako gurea, askeneko presoa etxean ikusi arte, borrokatzeari, utziko ez dion herria. Goisekor du txikitan hartu genuen autobusa. Egun batez rek kiddeen senide eta lagunen azan jarriaz errepide luzea barrena kilometroak egiteko prest. Euskal Herrian ateri zegoen, baina zalantza izan genuen, Espainiako errepidetan euria ariiko zuen ala ez. Bidean zehar hit egin genuen, barre, jan eta lo. Batzuek kurd joan ginen. Bizitan nola aurkituko genituen pentsatzen. Besteak amorratuta, hien gandiko rengertu egon eta ikusteko ez izateak sortzen duen impotentzia dela eta, baina guztiok indartzu, argi baitugu borroka honetan irabasteko jaioa garela. Ez genuen martxa maitu nahi, Espainiako eta Frantziako gobernuei mesu argi bat gabe nahiko da. Euskal Herriak bide berri batekin dio honetan beharrezkoa da espetxe politikan urratxak ematea. Euskal jendarteak ez du ulertzen aixorik dauden presoak ez etxeratzea, ez du ulertzen zenide eta lagunen sigor bilakatu den dispertsioak etenik ezizatea. Ozen diogu euskal preso eta iaslariak etxean nahi eta behar ditugula borroka honetan aurrera egin nahi badugu. Gure herria ez baita aska izango inoiz aile gabe. Eta are osenago diogu espeetxetatik azken presoak aleratu arte gure borrokak ez duela etenik izango amnistiaren bidean preso eta iaslariak etxera sakabanaketarekin amaitu. Dispertsioarekin amaitzeko denak alainorrez. Liste bueno, natale represiorekin bukatzeko eta bueno, gero ja elkarrezketekin sartzeko. Kasuan eta en mila liburuzka, dispertsioa munduari esagutarazteko, atera ditu sarek, dispertsioaren e, liburuzkauek, aurkeztu ba, zituen larun batean, gazteizko hartiu museoan. Eta ba, bostun mila lehauek zabaltzeko asmoa dute munduan zehar bidaiatu desan, mundu osoak ezagutu desan, dispertsioa zer den, eta zergatik amaitu hamaitu behar dugun arekin. Horkespeneko bideoa badaukazue ba, saleren webgunen, ekusine baduzu er. Eta dispertsioa jasaten duten familien realitatea biltzeaz gain Euskal Herriko eta Atzerriko artista eta dituen ekarpenak daude libruzkan igore lortza edo xabi sarriaren aktartean. Labizkuntzatan irakurri daiteke, Euskaraz, Gazteleraz, Inglesez eta frantsesez, QR kodeak izango ditu eta paperean egon arren informazio virtualarekin lotuta lotura astua izango du. Larun manatu zituzten lehengo liburuzkak egonbiaatuen artean eta bon bueno, ba, Alebako hitzak salekide bilakatzeko fitxa bat izango du barruan nahi duten nintzat ba, onaino heltzen dira bueno, ba, albiste errepresiboen atala, eta oraintxe esan dugun bezala, lehenengolkarrezketarekin joango gara, beraz musika purtsu bat, eta oraintxe bertan, izango gara, ba, iratito bar, hori, egoita sortzi gaztindendentizten, ausian epaitua izaten ari den gazteetako bat, e, epaitegian, hausitegin nazionalan ez aurkestea arabakizunetako bat, lojolan, herriarrezian, bueno, ba, desobedientzia ekimen baten bidez, e, agertu zenetako bat, eta bueno, atxilotua izan zen, soto delraileko espetxean egon da, baina, ia da, hostilaletik libera dago. Minutut txuatxuk eta orain txe bertan esurekin gaude garrasikan. Zer aizanen Zer aizanen Zer Bat bat zen, herri, bat bat zen, herri bat bat zen, herri bat bat zen Talibret da izanen, herri bat bat Herri bat bat zen, mugaz Herri bat bat zen, bat bat zen Eskera baitzuen, herri bat bat zen, Herri bat bat zen, eskaldun naizanen Thank you. Bueno, Badaukagu ba telefonoaren beste aldean, gure gabeko lehenen golkarrezketa Gabon, irati? Gabon. Bueno, lehen dabizi bene-benetan eskerrik asko gurekin izatea gaitik. E, bueno, ia bete luze pasa duzu espetxan, eta bueno, estiraletik kalean zaudete, beraz, lehen dabizion gitorri. Eta bueno, ea, kontatu aldi guzu, nigual kronologikoki situatzeko jendea, es, apur bat, bueno, hau 2000 eta marrean hasi zen e, guztiago. Ez orain epaiketarekin zaudete, baina 2000 eta hasi zen amez gaizto hau. Bai, hori da. E, lehenengo sarekada izan zen 2010reko irelaren 21ko gauean, 22an, horreatz lotu, bueno, ganjiren eh 20piko gaseren bila, hortik 8tik eh yes, lortu genua eta gero bigarren sarekada bat egon zen eh miña marreko hamenduaren 15 Eta orduan ja geratzen ginen 8 hoiek, osea guztira izan gara 28 gehi bi bakatu gero prozesutik eh, kanpo guti zutenak, baina eh, falta ginen sortzioiek atzidotu gintuzten. Milia maikako martzoan, espuran eh, agertu ginen, ipar euskal herrian, horrein genuen lan bat ba, euroaginduaren kontra eta militantzia politikoaren alde, eta orduan gero ja, horre, espetzean egon ginen, ogeta sortzitiko, ogeta zazpi, ba, gutxi gora bera, amaboz, tamaze, hilabete tartean. E, gero lortu genuen fiantzapean askat eh askatzea geienak eta, eta laur urte pasatu direnean, ba, eta kite izan ari gara orain hasi zen irelliaren 22an. Eta gun horretan bertan ba, agertu genengu eh 28tik hartu genen Bost Loyolan, Gustion Babesarekin eta eta Joan da egiten, eh? Aipatu duzu, bueno, eh ipar euskalerrigan egin zenuten, bueno, gerraldi hori eta eta borroka hori zeuraginduaren inguruan e, Bueno, hane jaso zenuten babesa bala, es, bai alderdi politikoen e, e, aldetik, eta bueno, gero horregon zen ere, ogok martanen kasu guztia, e, igual kontatu aliguz apur bat, bueno, nola askenean ibitzisen euroagin du hori? Bai, e, bueno, guipar euskal herrian e, dinamika horren baitan zartzeko, za, argira agona da balintza batzuk bat zeu dela, ja. Ogok e, martin e, horretan eskutatu bat zegoen, eta arduan egin zuten euskal herrian lanketa bat ba, eragile sozial askok eta alderdi politiko ezberdinetako jende, o sea, norbanako ezberdinekin, orduan bat zegoen eh, adostasun bat eh, euroaginduaren kontra. Orduan gero gu izpuran agertu ginean, oza ba, o sea, kolektibo horrek, euroaginduaren kontrako kolektibo horrek, ba, eh, hartu gintuen bere baitan, eta orduan kokatu zuen ere bai, ez? Ba, Guik izbarrezkoa herrian lan bat egin genezakela, Euskal herriko gazteak ere lan bat egiten zutela, e... Eh, Espainera tu eskero torturat eh, jasabalteko harrizkoa genuela, eta orduan or joan zen, zabaltzen, ba, kolektibos berdinekin eh, ezakit, eh, atxekimendu bat edo eta huk lortu genuena da, ba, zalto bat ematea edo gauzaba da, euroaginduaren kontra egotea eta ba, beste gauzaba daia da, e, zure lan politikoagatik gatik eh, atxilotuat eta torturatua izatea, orduan ordea ja, jende horrek, PCF-ko batetik hasita berdeetako jendea edo oa, autetzi ezberdinak eta eragilea sozial ezberdinak e, posizionatzea militantzia politikoaren alde. Osando gero, bueno, e, jasuen epeketara salto gina horretik, e, gogoraraztea ez, beste berrogei gazteren epaiketa izan dugu laurten bertan eta berrogei gaztea hauek absolbituak izan direla. E, hori zuei, bueno, selako, es, hori, afektatuko dizue, zuek zelan ikusten duzue, berez bide positiboa da zuen ere, edo ez daukaz erikusirik, zelan baloratzen e, duzue, bueno, e, sententziau eta zelan, e, bueno, eragin godi zuen zuei. So, ubertzatizan daiteke positiboa, e, gure, zarekada oinarritzen delako, e, berrogei hauen zarekadan, ba? jarraipen bat, bezala. Eta hor duan, e, berrogei hauek, ba, gehienak torturatu zituztenean, torturapean, E, komunikazio garaian e, atratako inkulpazioak edo sinatutako ez inkulpazio eta autoinkulpazio hien ondorioz e, abiatu zen gure da Orduan haiek absolutu dituzte eta gure froga handi bada haiek torturapean pean ez Baina gauza bada hori eta besta gauza bada e, juridikoki ez daukago inolako bermerik, ez dago jurisprudentzia bat markatua. Horak ez nahi du e, zerriko akusazio pean izan gaitezken edo zein gazte E, mendik aurrera ez da nasegatik absolutua izan behar orduan e, sa, juridikoki bermerik ez daukago eta gero politikoki badaude kontu batzuk e, sententzian bertan ahibiz, onartzen zen e, torturako nola ez horrela e, azaluta, baina nola bait e, onartzen ziren, orduan hor badaude zantzu batzuk politikoki onak izan baitezkena, baina epaitegia ezberdina da epaileak ezberdinak dira eh juiz francesarik ez dago, orduan gertatu daiteke edo ser. Horreipatu duzu torturen torturen gaia, e, gainera 40 hauei, bueno, ba, e, baia onartu siten ez, haien e, eh bueno, ba, torturatzaileak izan ziren polizien deklarazioak, declaración bitartean eh bueno, gela horretan ez egoteak, eh zuek 28en kasua, bueno 23en ez zuten onartu. Eta gero beste gauza sententziarena, holan, e, babai, de, deigarria egiten zaiguna, esbasegoela orzati batek, zaten zuen, bere egin behar direla, erakunde terroristarekikoa adostasun ideologikoa eta hiendartearen e, izua zabaltzeko ekintzak. Ez hor badiru di, bueno, egiten duela gutxien ezaipa menori, es, ez, ideologia, ba, bueno, e, deritutik kampo usten duela, baina, bueno, ez dakigu, es gero horrek zelan e, zuei eragengo izuen, edo... Ba, gukenez ez dakigu, eta horretaz gain ere eta da ser giren kontratko sententia aipatzen da ia militantzia aktiboa den edo ez den. Orduan haien arabera edo jiskideo hien arabera tasu gaitasunare bai, ba absoluzioa. Baina eske e, baileen artean bazegoen boto partikular bat argudio berdinak erabilita kondenak e, jarri naiz zituenak mai ginean. Orduan, zazken auken finean orain arte egon dira Ba, jarraiaika edo zerigatik edo beste eragile batean parte hartzagatik egon dira kondenak beti eta erabili erabelituzten argudioak hoiek izan dira eta horrein asmatu dute ba, zerbait ez, absoluzio hori justifikatu nahian. Eta bueno, ja, zuen, zuen kasura zuzenean salto eginda, e, bueno, paitegia parkatu, paiketazi zenean, zuek erabak izan duten, bostek erabak izan duten, ba, bueno... E, susenean ez es jugatea eta eta desobedientziaren bidez ba bueno ba esplanto egitea epaiketa politiko nei sergaitik hartu zen utenera hori eta bueno igual kontatu antatu bat loio la koexperiencia hori bai e, bueno erabakia, o egin genuen baina erabakia 28an artean e, e, hartu genuen 28ek nei genuen e, megainean jarri eh epaiketa politikoen aurka ba, nahi nei genuela beste aurrera pauso bat eman edo Eta orduan eh azkegunea 8erakoan Loyola nor ja planteatzen ari garenada es sententzia bat dagoen momentuan, esker eta epaiketa aurretik, oza, epaiketa gelditze bidean, nahiz eta epaiketa egingo den, baina hemendik aurrera egon daitezkeen, ez? Beste epaiketa guztiak e, gelditze bidean, ba jendearen konpromisoa lortzeko ekimen bat eta subsidieta izango zera, esun hartzeko egintzen nazionala, eh O sea, unik ez emateko, torturak xalatzeko, militantzia politikoaren alarritaben bat egiteko. Orduan, o sea, erabakia izan zen denona, tardan pentsatu genuena zen, ba bueno, guk guk bost argitzotasunagena daukan eh, Loiolako ekimen hori egiteko eta beste 23ak ba lerengogunean bertan Debaiaren susten ekimen bat, e, alkietan igoz, eta epaiketa bera gelditu izan o sea, genuen momenturen batean denok lortzea, epaiketa gelditzea. Eta eta baritza. Erabak ya guztiona izan zela, baina bueno, gu, gu bostek eraman genuen aurrera. Eta eta horbiz bueno, izan genuen abeintzat gero kalabosotan egon garenean, edo gu bostak aurkitu garenean, aguerzat izan zen, eh, Eza, erantzuna izan zen ona, eskaderriak oso zondo erantzun zuen, dugu e, politiko kire bai, ba, lortu genituela zenbait gauza eta oza, gu gure nahiazen kompromisoan zakontzea, eta jendeak, ja, hori gauzatzea modu batera edo bestera, hori batetik eta bestetik gatazkaren e, ondorioak, ja gatazka politikoarekin lotutako afera ezberdinak maiganean jartzea, etaiketa politikoa dira gauza bat edo eh eh espeche daio baina sa, gaur egun oraindik jarraitzen dute dauz gai politikoen kolektiboaren kontrako, es espeche politika guztiak, ke doi kontrako hasartenak edo, sa, gaur egun oraindik gertatzen dien beste dosien epaiketetan E, eh o sea, jaraitzu agendaakkundeatzen zak zen bat urtetara ez, eta gaude momentu politiko batean on katazka denko eh, ondorio jai hasi daen eh, iten bide, bate, maten, bide bat bide debide politikoa denoka dostuko duguna baina hori irudikatzeko ere bai barrio izan zuen orduan fauretako izan zen. Buah. Eta libre dinamika honen barruan, salatzen e, ari den beste, beste gai garrantzitxu da ez azkenean torturen ondorioz e, lortutako inkulpazioak izaten ari dira frogak, e, ba, bueno, zuen kasuan eta beste askorenean, ez, ba, azkenean jendea espetxeratxeko eta kondenak esartxeko, eta dide sostegunean egon ziren mobilizazio, mobilizazioak e, euskal herri osoan, eta jarraitzen du ez libre dinamika horrek, ba, salak eta hori ere e, ozen plazaratzen. Bai, bai, bai. Hau hartzen genituen helburu batzuk eh baitadari aurregiteralakoan bazen, e, o mil, gure militantzia politiko aldarrikatzea, ez? Eske, o sea, gaugolan politikoa tereguin dugu eta horrekin e, jarraituko dugu egiten eta oza, zilegia da gusti hori, beste batetik, torturen zalaketa hori egitea eta horren baitan bai kokatzen genuen e, arte batean e, hori sozializatu barko genuela edo edo herrietan lanketa bat egin. Eta mobilizazioak egon bida, inkluso itxaldiak edo ezakitebe elkarrizketak edo hausi e, peratu batzuk haien torturak zalatzea edo bideotan jartzea, orduan, guzti hori hori indikatera behar da eta oza, gaur egun izaiten dugula e, memoriaz eta es, gatazkak a, utzi dituen e, ondorio guzti horien artean ba, zer dagoen eta zerrez E, torturena bada gaibat e, ba, bendik lantzeko dagoena oza, eta sozializatu behar dena eta kalean ikusarazi eta ba, orain oren gutxi estrenatu duten e, pelikula bezala eh? osa bada jakitea osko herrian torturatzen dela torturatu izan dela jakutzea e, tortura salaketa horiek baina gero ja e, irudiei grafikoak ikustea eta agendaik ikustea benetan zer egiten hori hori indik behar da eta lanketa bat egin behar da horretan ba, ere bagabiltza Bueno, te igual ya bucatche en Juateco, denbora la puerto de Zugla, e igual hori ba, kontatu contachi, contacto zein den oraintxe bertan eh bueno, egoera eta sinizan sentzuk izango diren printzipio hurrengo hurrengo pausoak bai epaiketan aldetik eta baita, ba bueno, ba herri mugimenduak es mobilizazio horren aldetik. Bueno, ori eran zuteko esunak, dara macha egun kalean eta dakidane da eh oraindik epaiketa ailabete geratzen zaigula. hurrengo saioak dira 07/17/8 meretzean, 27an eta gero abenduan ditugu egun gehiago eta e, asmoa bada ba, bai libre dinamika aurrera jarraitzea, herrietan beintsada superatuen herrietan e, lanketa horrekin jarraitzea eh bai torturak salatzen, itzaldiak egiten, zein bere garaian eh herritarlon adira ezpena zabaldu genuenean manifestua ba atzekimenduak koiluatu nahi genituen eh ba horrekin ere bai aurrera jarraitzea eta gero ja epe luzera begira ere jarri, osea gure epaiketa bukatzen denean beste paiketa batzuk ere datos eta guk egin dugun lana eh jarraipen bat izatea esartzea berriro zerotik eta gero ja guk jausiperatu ok ez egingo dugun edo zerrez hori ba, kentzatzeko daukagu oso ondo, ba, benetan mila esker berriz ere, esan duzu irugundan amatxasukan poen, eta bueno ba, ba opa dizugu hori bea zurazkatasuna berrezkuratzea, eta bueno, ba, baita ere hogeita sortzi hoi, ba sorteon eta libre, libre gara saitezten da beti bezala, bueno, azken itxakotan ebaituzu, hau ba, ba, bueno, da zure aukera ba, paskarrik asko zuei ere bai horrelako e, aukera kematagatik eta zabaltza ba, leba, gabon. bai, mila eskerreta gagoen bai, gagoen eta zatuaren barren Gagantik, erpitzan aizatut asko ze. Gagantik, yeah! erpitzan aizatut asko bueno, ze. Ba, Hortxe izan duzu e irati tobar, berak izan du irugundara matxakalean. Eta gauza bueno, ba, pilo bat, sepaik eh? eta orain dik baia bete luze dauka horretik... Eh? baitare bueno, ba, jarraitzen dela mobilizazioekin, e, bai epaik eta politikoak bai torturak zaharatzearen, eta bueno, ba, esan dugun bezala, e, bueno, ba, aukera dokan bere bizitxaberreskuratzeko, e, paik eta bueno, e, dirauen arren, eta musika purtsu batekin jarraituko dugu, se, segituan urrengo elkarrezketarekin joango gara, ez daukagu demolarik galtzerik, Eta, bueno, Kurdistanen e, inguruko ba, egoera izango dugu izpide, kasunetan Komitea Internacionalistakeko kide batekin izango gara, e, berigadan, e, bueno, ba, Kurdistanen berigadan egondako e, pertsona batekin, eta espero dugu, bueno, bueno han, e, gertatzen ari den guzti horren inguruan argi apurtxu bat jartzea gure gure bizitzetan, azken fineam, bueno. e, jasotzen dugun informazioa, medio konbentzionaletatik datorre gutxi gutxi da gainera. Seán la nota temporal de zeta azul va a empezar a ver a chak buti que la esklabu, sentitzen va esklabu este go jabeak, en arraian sai zakurraa, noiz botatu ezurra sai sai errean, zu aitak noiz ideki kolorea sai umeat. Bueno, va ba, esa mesa lavado gau telefonoaren beste aldean, komite internazionalista keko ki debat gabon. Eso, gabon. Ondo entendo zu? Bai, bai, edergo. Bueno, va ba, Lena bisimillesker benetan gurekin izate gaueko ordu hoetan eta ja. bueno, va ba, asteko igual se ha comentado ya ja, bueno e, en Chulenchaco es la bueno Kurdistan en egonsaren brigadetan y bueno ba, ea, e, buruz igual gero sartuko gara, es e, orokorragoan, baina bai azkenean, bueno larumatean ere manifestaldia e, antolatuzen duten eta azkenean entzuten duguna eta momentuz ba, bueno medio convencional eta ezagutzen duguna, es ez, da Kobaniko bueno ba, egoera, baina jakin nahi du igual zure ser daki suen hordasaratago. Eh, koban kobaneri buruzeno bai bueno buruz. a ver igual ez da kite ni ke boto manifestaldiaren deialdiare apur bat gusten uh -huh. uh -huh. bugorti baina igual bai ese raitik uh -huh. de ituzen utel manifestaldiori eta gero va ba, va uh -huh. ba, kobaniren egoera ba, entzuten dugunaren uh -huh. egiaketa eta Vai. eta esurrak eta bai bueno eh manifestaldiaren deialdia estrategikoaldi bat izan zen verdatik eh, kobanetik dituta ba, kalera ateratzeko egun berean mundu eh, ba guztian eh, leku dezberdinetan ez Eta horrerik kasu eginez, gugantolatu benuen plataformantzeko bat, koletibo desberinekin, sindikatu eta alderdi politikoak ere. Eta orduan, larun batean, ditu benuen manifestaldi hori, ba, dierazteko, kobanerekin elkartasuna, rosa ba elkartasuna, eta estatu islamikoaren aurka, ba, bere atzetik dauden interesak ere esalazteko ez. Bueno, zanberdagu brigadan egon ginela e, iparkurdistanen, Turkia menpe dagoen e, aldean. Zaiatu ginen, Rosa zartzen, Ziri e, aldean dagoen e, kurdistanera, baina ezin dizko baitan zan, eta izan bazizan, e, islamikoaren erasoa koan naurka, ez? Orduan, orduan egontzan dagoen zan, bat e, mugara joateko, kartasuna dirazteko, eta e, bertara zartzeko, borrokan egiteko e, IPJ eta IPJ herri... E, ber, e, zera, herri guerrilarekin, izizen kontra, zatu islamiara den kontra, eta, bueno, ba, gu ere, ba, bertare joan ginen e, e, mugara ez, ba, gure kartasuna adieraztera, eta, bueno, ba, gure presentzia naziarteko prezentzia ere e, ziurtatzeran e, an mugan. Mm, Kontua da, ba, bueno, eraso hau, azizan e, irailaren amogu estean, baina zanberda iziz ez dala sortu e, atzo, E, iziz edo Estatu islamiarra ja denbora darama erasuak egiten, e, bai Iraken, bai e, Sirian, eta bueno ba, gure ustez, e, imperialismoaren tresna bat da, ez e, horren, horren atzetik e, interes asko daude, nazioarteko interesak, eta bertako interesak ez. Mm, guk ekusializan genuena, ba, eta zaten zigutena, ba bueno, eh, argi dagola Turkiak laguntzen duela esatu islamiarra, bai ekonomikoki eta bai armekin E, gu mugan egon ginean ikusi genuen nola muga guzti zitzitatzegoen bai e, pertsonentzat eta bai laguntza humanitarioa ezin zan pasatuko gauan eta baina bai ezatu islamiarreren e, e, zerakideak pasatu, pasatu zitezkeen e, oso erraz alde batetik bestera ez, eta ebaita armamentua ere pasatzen zuten e, Turkiatik e, bestaldera e, arazorik gauen orduan alde batetik baor, daude e, turkiaren interesak, ba, bueno, ba, sin ikusi, rosaban eraikitzen ari ziren edo eraikitzen ari diren e, proiektu politikoa, ez? Eh, biz, edo bizikidetza demokratikorako e, proiektu bat da. Eta bueno, ba, bere mugetan Kurduek eta beste gutxiengokokidek, eh, san berda, hm, mm, zonaledonetan ba gutxiengo eh eta lejoso pillo bat e, bizi direla elkarrekin, ez eta hori ba Turkiak ezin du ikusi ez bere mugetan bakurduek eta beste gutxengoak horrelako e, ba, e, proiektu berritzaile eta bizikideretzarako proiektu bat eraikitzea non herriaren herriaren e, ba, erabakiak errespetatu egiten direla eta e, erabaki politiko eta ekonomikoak herriak e, hartzen ditu denon artean herria asamblea da, eta kontseilluen gitartez. E, horrela gero Baina, bueno, bai, jarretu, jarretu. <risa> Barkatu. <risa> si Eta, egero, e, ba, ba, eh, horretaz aparte, eh, Turkiaren eh, interesetaz aparte, ba, naziarteko interesa daude ez, eh, zatu batuak, eh, zatu batuak egon dira eh, aspaldi aspalditik, bueno, ezatu islamiarra sortu zenetik esango nuke, Ba, laguntzen ekonomikoki, ba basar alasadena urkaf egiteko, basar alasat kanporateko eta gero e, irakin ere ba desestabilizatzeko beste bereien estrategia eta Donazioarteko herrien estrategia da zonalde guztiori desestabilizatzea, desegunkortzea, e, ba gobernu deserosoak kanporatzea jarri, jarri gobernu satelite batzuk Eta ondoren, ba, bertan dauden balea bide naturalak ateratzea, bai petroleoa, bai, bai baita gaza ere ez. Orduan hori, salatu beharra dago, e, bai ezatu batuen interesak, ba, balea bide naturalak direleta, baina hor, e, beste ezatu asko daude, e, izkutatuta, eta bat, irudi bat, irudez, e, Europak ez duela ez egiten, edo dagoela, baina Europa parte hartzen ari da, e, batez ere otanen e, bitartez ez. Eta Europak ere, ba, ba Sirian e, lortzen badute, e, basar alazat, kanporatzea, ba, horren pastelzatia nahi dute ere Europako erdialdeik, ez? Eta, bueno, ba, da estrategia, ez? Eta, kontuada, ba, kurduek, ba, hori erdian daudela, bere a, autonomiaren proiektu berritzaidea eraikitzen eta, bueno, ba, hori, em, horren er, erdian daude, eta estrategia e, horren eh ba, e, bihurtu dira eta gaur ba, daude estatu islamiarrakoek eh erasotzen hein aingo gor e, kobane eh momentotan dituzun interes guzti hoietan, bueno, ba, nires iguale horrela gaiari gehiegi gaiari dakigun Gaiariburu gehiegi ez e, e, ge, ge, dakigunontzako eh kurioso egiten zaigu gero zelan estatu batuetan ez bereziki baina bueno, guk ere mediotan hemen ikusi dugu zelan saltzen duten ez, estatu islamiarra Eh, ba, ba berezikiese eh, bideo osogo fuerteekin gero haien monoba bueno, eh, baituak izan diren edo kasetari edo edo bueno, handik dabilttzennez uh -huh. eta zelan bueno, eh, jolasten duten paper hori eh, uh -huh. demoniizatzen edo baina beste alde batetik eh, laguntzen ari dira eta eta interesa duukate haien... Uh -huh. aiek egiten ari diren sarrazki horretan eta bestalde batetik Turkiarena ba, bai argiago, ez? Ekas honetan, uh -huh. e, kobani defendatzeko aukera edo, la, edo defentsaren laguntzan hori aukera izan dute eta ara baki dute, ez? haien mugan geratzea eta itxaroten ba, bueno, es? aurrean daukaten arazo hori beste batzuk eh, gainetik entzeko uh -huh. Bai, de memoria buru bat egiten badugu, ba, oso argi izan da zatu batu izan duten estrategia kialde urbilo osoan bai, irakken edo Afganistanen, ikusi behar nola dauden gaur egun herrialde alde horiek, edo e, deitzen ziren e, Udaberri, Udaberri Arabiarrak, ikondiren herri e, herrialdeak nola dauden gaur egun ere. Gero beste, beste estrategia horren barruan ere badago, e, balea bide naturalen edazetaz aparte, ba, e, esatu islami bezalako, e, halde bortitza eta ba e, zarraski basatiak egiten dituenak ba, zertarako ba isla, e, Mendebaldean islamofobia e, indarteko, ez? E, ba da is, talde islamista bat ba oso vortitza edo oso vortizki jokatzen duena, ba, hori buruak mosten dituena, emakumeak bortatzen dituena edo esklaba sexual bezala saltzen dituena eta hori Hemen ba, mende baldean lortzen dana horrekin, idudio jekin, batez ere, bada ba, alde bat egin beldurra eta islamofobia. Eta gero, defentsarako behar hori izentia erastea, ez? Joen, ba, ba, guk defendatu behar dugu, eta gainera e, aurretik eman diegu dirua, eta orain, guri, guri egiten zeigun, oza, azpitik eman diegu dirua, baina orain dela izateik egiten zeigun <coughs> da horrena aurka egin behar dugula ez eta horrela ere bide batez e, gerraren industriak ez da dabeelditzen ez gerraren industria izango da ez dakit ba, mundu osoan krisia sekula izan ez duen e, industria bakarra ez eta ba bueno alde batetik armamentua saltzen e, jarretzen dugu eta produsit, ekoizten jarretzen dugu islamofobia zirutatzen dugu gure mende honetan mugakisteko e, ba hori islamiaren aurka E, egiteko, eta gero, e, basortzen dugu horrelako defendatu behar hori, eta e, lekuetan ere, ba, demokratizateko komide artean behar e, hori ez estrategia zabalala. Bueno, banik uste dugu txenez, e, geienoi argiago geratu zaigu lapur batez, e, bai eko banenen... A... Bueno, egoera, zer bai, gaitik ari diren gauzak, eta baita ere, ba, bueno, esan duzun bezala, ba, bai e, estatu batuak, Europa, eta beste beste nazioarteko potentzia batzuek, ez, dituzten estrategiak igual ja, aproveitzatu ze, zaipatu duzun bezala, bueno, zuke berigatizta bezala kurdistanen egon sinela, egual kontatu albaigus apur bat, bueno, esperientzia hori zelan egin zenuten, zelako esperientzia gizan dituzuen, horrekin egoteko aukera izan duzuen, eta apur bat zerrikasi duzue, zer ekarri duzue vuelta neskal derriera. Bai, bueno, ginen iparkurdistanen turkiarenen perdoen da guren kurdistanen. Eh, ginen Rosa Vara hartzea, Sirialdera baina ezin dizko izan zen, ni mugak itchita zedulako. Eta bueno, ba, iparkurdistanen ibili ginen e, guentaka esalde batetik ba bilerak egiten e, bueno, erakunde desberinekin, ba, bai emakumekin, eta emakumen eskubiden alde egiten duten erakundekin e, bai preso eta er, er, er, desagertuen E, alde e, lan egiten dute erakuntekin ba, esan behar da gaur egun e, Turki aldean bakarrik e, ba, laumilia preso kurdu daugela, daudela, laumilia preso politiko eta mazazpimilia desagertu desagertu hauek hilobi ba, komunetan daude e, inork ez dakiten daki hon baina gara e, biltza e, bat batzeko lanetan ba, ADN probak egiten eta, eta, eta bat Bueno, en verdad más espinilla laudela en eh, desabertuta. Eh. Gero ginen erakunde ekologistekin ere, ba horri ere ba Cristina Azuagauskate ze orain eh, urtegi pilo bat eh, eraikitzen ari dira, ba ilizu, eh, urtegia kasu, ba jasankei 12 2000 urteko herria esuntzituko duena eta gazpianuntziko duena, eta kaso honetan ba, BBVA bankuak ba, egonda hor kredituen ematen proiektu honetan. Eh? Eta bestalde ba, urtegi hauekin egiten duena, turgia, da kontrolatu, tigriz eta eufratez e, da, ba, iba jaguen ura, ez, e, zidia eta idakera duan ura kontrolatu, eta gero e, ba, gerria dagoen tokian, dekada honetokian ba gerriliaren mugimenduak e, ba, zailtzea, ez? Urtegien e, bitarrez eta gero orain kontatzen ziguten, ba direla frakinarekin, ez? Eh badirudi urtegien proiektuau dala baita ere ura erabiltzeko frakina e, egiteko kurduen e, lurretan, ba hori ateratzeko ez orain hemen Euskal Herrian Euskal Herrian ere dagoen proiektua bezala. Ez? Eta bueno, ba, horregun ginen, erakunde ezberdin egin, gero horregun ere jezidien ere refusiatu ere mugak bizitatzen. Jezidia dira, ba, bueno, Kurdi, e, zera Irakeko kurdistanen, e, gontzan zarraskien, e, zarraskiaren e, ba, ies egiten dut, egin zutenak. Jezidia dira, e, aspaldi-aspaldiko e, legio bat pratikaten dutenak. Eta abustuaren hasieran estatu islamiarra orzartu zan, Irakeko aldean eta millaka hildako e, sortu duen e, zarraskia eh zuten hor e, irakiego kurdistan aldean ez e, sinchar e, aldean. Hor esan behar da, bezmerga gaur egun eh koanez albatel bezala e, irudikatzen dutenak eh bakasunetan e, bakarrik utzi zituztela Yesidiak, hon e, estrilamierraren eta izan berzi izan izan, izan izan ziren E, PKK eta IPG gerrilak txartu zirenak hor, e, iparraldetik geitsi ziren, e, estatu izlamiarrari aurre egin ziren eta korridore humanitario bat zabaldu zuten ba, jezidiek alde egin zezaten alde bat egin turkiara eta beste batzuk zirialdera roja baez, roja baez. Bueno, gu e, turki aldeko e, refusiaturaen mutan egon ginen beraieki, ba, beraik e, kontaten dizkiguten dola izan zantzantz arrasti hori, ba, estatu islamiarrak egiten dituen e, Ba, basajeriak kontratu zizkibuten, ba oso, oso emozionante zen zen, beraiekin egotea eta eta itzegitea ere ez, eta gero, bo, esalatu behar da Turkiaren e, jarrera, ze, ez die laguntzarik ematen, eta orduan jazazten ari diren laguntza bakarra da, e, ba, kurduen benpeda uden, e, u da ez, eurek e, erakidituzte dituzte ere hauek eta kontua da, ba orain e, ba neguaren beldur dira, eh se kondiziorik ba u, e, neguari aurre giteko. Orduan beldur dira, ba orain neguan gente e, asko ileingo dela eh otzarik. Eta orduan eh parte ba gero mugaldean egon ginen, ba eztzenean eh aurkako erasoa, Eta bueno, ba horre dei ikusi genuen ba e, bueno, poliziaren jarrera yeah. mugan ba gente e, Ara hur milaka eh, miliak kontra eginez, ba, ba igazaren bitartez, eh, gomazko piloten bitartez, eh, eta menetazko eh, balen bitartez, ez. Eh. Horre de jendiazko hilda, eta, bueno, ba hori izan da purbat eh, eh, ikusi duguna, ez, eh, brigada honetan, eta, bueno, ba urrengorako ere, ba joateko prest eta ekarri duguna, a, bueno, ba kurdizaren beti ikasten duzu zerbait, ez. Eh eta batez ere ikasten duzu, jendeak, naiz eta represio izugarri izan, ba, aurrera egiteko asmoa daukala, eta argi, argi daukala, ez dutela, e, e, bueno, ba, aurrera ingo dutela, bere borrokekin, eta bere helburuak e, lortu artez, eta or, bere helburuak eta hori, horrein roxaban aplikazienari den, e, eredu politiko, eta eta e, soziala, ez, guztio e, artean egin Eh, gizartea, eh, erri asamblea den bitartez, herri kontxelu den bitartez hartu, erabakiak, politikoak, ekonomikoak eta sozialak, eta denon artean ba, eraiki gizartea ez. Eta bueno, ba, bori, bortatu ba, ginen indarasko dekin, eta bortatzeko ba, prestez, eh, ba, berriro ere, E, gultatzeko, ikasteko, eta segurasko bat atornen guztean, ba, brigada berriak egun dira ba ikur izanera, eta beste herrietan ere. Jo, ba, mi eskerz menetan e, interesgarria, ja, ezagutxe ez, ba, zuen esperientzia hori, gurekin elkartrukatzea eskertzen dizuego, eta esan esan duzun besala, e, brigada berrietarako deialdi ateratzen denen ere, ba, bueno, zuekin harremanetan jarriko gara beti besala, ba, bueno, benere, uhum. konta desazuen, eta jendean animadadien, ba, Baur, ibigadetan parte hartzera, eta nola ez, ba, bueno, internazionalismoaren bitartez ez, ba beste herrien borrokak ezagutzea, elkartazu nadieraztea, eta baita ere gurea, gure, gure herriaren borroka hori aberazteko, ez, ba, tresnak eta... Bai, eta, eta eurek ere oso galdera pilio bat egiten ezizigute, izko lerriko borrokari buruz, eh? borroka politikoa, ekonomikoa, eta gizarte borrokari buruz, oso interesantia gaukate izko lerriko goeran, eta, eta bueno, ba, aukera politada, bari, elkar truke hori emateko, eta elkarri gandik ikasteko. Bai, eta ipatu duzu, unki garria esan esan esan lan ikustu dut, ba, bueno, aukera baldin badauka eta gogoz ikustu badu, ba, bueno, animadadia ze azkenean, uh -huh. ba, ba, bueno, horrelako egoretan esan duzu, biziduten egoera larrian, eh, ere zurearen gaitik interesai zate, ba, bueno, asko zaten du, uh -huh. eta, eta benetan, e... Eh, Hori, interesgarri zen, bera, ba, gure mm -hmm. partetik, benetan, mi esker gurekin izate gaitik, benetan uste dut, e, argitu ezkigu lapurtxu bat gauzak ez, azkenean, burruneko gauzak, ba, askotan, mm -hmm. e, ba, bueno, asaleko geratzen gara, edo kontatzen diguten horrekin, eta, mm -hmm. bueno, eskartzen ba, dugu, animoak beti ere zuen lanarekin, eta, mm -hmm. bueno, ba, beti bezala, ba, azken hitzak esateko, ba, emendokazu mikroa, azure txako, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zu egi, eta nahi duzuen arte, eta, ba, bueno, e, ja. Jaitu jarraitzen e, albisteak, bai, interneten bidez eh rengo komunikabideak badut, asko ateratzen e, hango errealitatea, ez? Da, eta bueno, bai, e, nikuzte dut eh ekartasun internazionalistak e, ikasteko bai, eta gero hemen praktikan jartzeko, lausa pilio bat e, erakusten dizkigula, ez? Eta ekartasun internazionalistarretan lan egiteera animatuko nuke jendea, bai brigaletan parte hartuz edo gero hemen urtean zehar, ba, gait ezberinetan e, lan egiten. Orduan, ba, ba, animatu jendea, eta gu preste hitzekiteko e, nahi zuenean eta ba, zuen, nahi duzuene arte. Oso hondo, aizkarrik askota gauen. Ba, aizkarrik askota, gauen, bai. Bueno, eta hortxe izan dugu Komite Internacionalistetako laguna, lusatu zaigua burtsu bat, eta segituan, beste erigabeko demorara, demorari gabe, Joan Margarra, airugarren elkarrezketarekin, amarretarako genokan itxartuta, beraz, segundu bat eta orain txebertan, zuekin gaude, ba, deustun eta agertu diren, pankarta e, faxista hoien inguruan itxiketeko, zari antifascistako kide batekin. Bueno, babadaukagu telefonoaren bestaldean, gaueko eko irugarren elkarreskatatu a Gabon. Apa, Gabon. Ondo entzuten duzu? Bai, ondez zuten bai. Vale, bueno, ba, esker, Venetan Gurekin izategaitik, eh gaueko ordu baten eta bueno, ba, igual, e, sartuko gara gaira denboraz Justo Gabilcharaco eta bueno, agertu ziren, ¿es? Eh asteburunetan agertu dira, bueno, a pancarta e, batzu que auzoan eta bueno, ba ez dela gainera, es destaca su casu casu bacarra Hortikereba, bueno, pintada fascista, agertu diraz ken eta Eta igual, e, ba, ez dakit kontatu aldi guzuna purtsu bat, ebazaren ba, antifaksistak ze irakurketa egiten duen, zer, ze e, bueno, hori, e, gai guztion inguruan. Bai, bueno, lehenengo le, le, le zan behar e, agertu zala bat, e, pankarta bat, bai, arangoitin, baina gero beste bat agertu zan zezta hon. Eta arahendela bi iruazte e, antxeko beste pankarta bat agertu zan ere zezta hon. Eta gero, esan handi guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti ez ditu argazkiak, ez, ez da inor jarri guaz kontaktuan, ez zenzen ez, ez rumore bat izen zen, eta, eta horita ez dakigu. Eta bueno, guk egiten dugun balorazio, bueno, balorazio edo, irakurketa egiten duguna da, ba, bueno, krizia dago, e, e, krizikapitalista bat dago, edo, bueno, kapitalismoa bera krizio bat dago, ja, bueno, antzea, badirudia, aregoetu indala, eta, eta, ba, langilleriari, ba, lapurketa, gerozeta, E, sa, sakonago, sakonago egiten ari da eta gukiriendu un irakurketa da, ba, bueno, erabiltzen dutela xenofobia arrazakeria ba, langilleria ba, zatituteko, ez da, adibidez e, eta bueno, zatituteko eta horrez gain, ba, errekorteak egiteko eta adibidez e, adibidez garbia da ba, gazte izen ari dena maratore, maratorekin ez da alberdi popularra, badaki e eh ba, egoera honetan ez daukala zeregin askorik bas eh bueno be diraselako Coruña dagon, zerako bueno crisisela dagon, la que quiere ya egiten duena da, ba bueno eh eh distintos primarios se tendan a hori ba, hastindu ez da, ta horretarako ba eh Marotoren kanpaina Abidi ba, Garbiada, está. Bai, eta putu da, igual egiten eh, dute Ez, bueno, bizizang, bizizangaren gizartearen ondorioz barruan daramagun arrasista hori guztiak bueno, eraikita daukagun hori ateratzen saiatzen dira eta, eta bueno, kalean ere ondorio ikusten dira ez dakit, e, ba, Errekalden ere pintadak agertu dira maiz bai, e, e, Bilbon santutsun batez be azken bolaban e, nahi txoa agertu dire gero panfletuak ere agertu dira basurton Eh, jartzen zutela moros fuera o la cosa o ser, be bai, eskerraldean be bai, ziren eskerraldeaino sinatuta zeuden eh, pintada hauek eh, Democracia Nacional Alderdi Fasistaren e eh, edo, que o bueno, eh, Democracia Nacional Joven le hecho eh, erakundeak sinatuta, sinatuta zeuden eta bueno, guren eh, himuruan guk ez duguste arrasismo arrasi zenik, xenofobia da Kampoti eh, da torren enganako, ba, xenofobia, ez da? Hori maia askotan, maia askotan ematen da. Gero, ba, agian, eh, arrasista, agizatea, hori zango zan, ba, guzte batea, ideologikoa, ez da? Baya, xenofobia da, holako sentimendu bat, eh, ba... Jendeak, jendeak daukan sentimendu bat, eta, hombre, batzuk beste baino baino gehiago, baina beti dago lakopeturra, eta ezagutzen ez denari edo, kanpotik datorrenari edo, base, beti jendeak puste du, kanpotik datorrena, ba, bere egoera eraldatu egingo duela, eraldatu egingo duela, tardoen hori, ba, labaitesan ba sentimendu primario bada, baia, i sakiaren sentimento bat guko irakurketa egiten dugu. Ez ez dugu uste arrasismoa arrazismoa bengi, o ez dutu ez dugu uste dela supremacia delako hori, dela naiz eta hauek talde fascista hauek, ez naiz fascista hori, hori sayatu estado de hau que hauek naiz eta gaur egunez, bueno, gaur, gaur egun euskareneko amaetan, euskaren Ya ja, ez dira hain arrasista bezala agertzen, ez da, ezaten dute xenofobak, xenofobak, xenofobak, xenofobak ezala agertzen mire, baya, dia mensaje hori, esaten duena, ba, haiek inferior e, gutxituagoak direla do, edo gubaino e, gitxeago direla do, ez dut erabiltzen ari, bez xenofobia erabiltzen dute, ez da. E... Nire direku, bueno, kurioso egiten zaitez, zelan, bueno, gauzaude gertatzen ari diren, e, Euskal Herrian egoera politiko konkretu baten aurrean, eta ez direla bakarrik e, pintadak eta pankartak izan, ez? Be, gogor, ez dut gogoratzen zehatz urten aurten izan den agurteazieran, edo joan den urteren amaiera, maia ibiz bilbo baten zurbaran barria osoan, ba, yeah. ba, ba, bueno, e, gazte bat ere ba, zuten eta, yeah. eta bueno, ba, ez talde, tal bueno, fascista baten gandiketorrezen erasoago, es askenean, ez dakigu zer e, aldatzen ari denedo, baina hemen, bueno, ba, urtetan bizizan garenok, beste igual, ba, Estatu Espainolean begiratzen badugu, ez beste realdetan, ez bezala hemen ez dugu igual kalean e, presente izan, es, e, talde fascistarik, edo horrelako erasorik, Eta orain e, agertzen ari dira, hori badago bueno, valorazioaren bat, zer gertatzen ari den? E... Bai, e, gu zare antifasistan azik inen orain dela marurte. Bai, erinago bagaunde ba, zenbait talde antifazista bakintz antifazista, e, fasizman erako kolektiboa, ba, herri norte bezalako taldeak ere, ba, zelaian egoten ziren, eta ta, e, zatozen, talde fasiztei, ez amanezera talde fasiztei, eta ba, aurre egiten ziren. Eta gu bain nabarito dugu, e, gara, nabarito dengendu nire kurreta, bazagoaz palitida, azten da, gure demagune de antifasismo neoantifasismo neo hau, edo neo antifasismo moderno hau, gaurregune e, antolatzen ari ganena. E, lizara gara ziko tregoatik, tregoati, e, gara hartan somatu gendu, ba, igo era beti egon dire, beti egon dire frakistak, eta beti egon dire edolako pintadak, eta, Batezbe Espainiaren batasuran aldeko pintadak eta olen. Baila, lizarra gara ziko treguata, e, izan, egon hortik aurrera, hasi ba, ginen somatzen, ba, e, faszisten, propaganda faszistaren e, gora bat Eta gero, urteetan, hori e, konfirmatu eginda, eta gaur egun, gukuzte dugu zentsu baten, e, o, neurri handi baten, e... Fasismoaren gora kada hori ba eske, e, esker independentistak e, eraman duen borroka radicalaren baretzarekin datorrela Baina egiazak e, guamaru urte dara matzagu Eta urtero beti agertu izan dira talde etxofasista Bai gazteizen, bai iruñan, eta da bilbon bada ba uste dugulaia ja, ziurrenik ez talde antolatu bat dagoela Baina ez dakik gu zehatzmea e, zema diren, talde bat baino gehiago den. E, Gia dana da, ba, e, aurrera pausu bat ematen adirelda. Ez da, za, propaganda asko da, gero alderdi popularetik bebai hauekiten ari da. E, zuke zan bezala e, e, zurbanango hipoia dago. Nor hasi e, zango zan, kasualitate zango zan, handi pasatu ziren eta gazte hori guzizuten, edo zoze planifikatuta zegoen. Ez dakik argi dago nada da, eh estrategia bat da estrategia bat dagola gola eh inguruan eta ahí esain beste espainar batasunaren alde, ezta. Ahian hori gaur egun alderri popularrak bere politikarrekin ba estaldu egiten du, estaldu edo beregaratu egiten du espainar batasunaren aldeko eh hori ezta tauek ba da bise itzemute ba men euskal herrian e, e, olako eh aldeko aldeko eh ba, pauzuak edo aldeko jarrera gertzeta naba, e, zabalagoa da gizartean eta agian ez dakeko e, hau nire igual nire irakurtu irakurteta pertsonala da ba agian zurek ikusten mote borroka galdu bat bote, bueno, estatuak e, mantenduko du e, Espainiar batasunaren aldeko politika bai Biscatunia etaikustenari da osea dokate negociazioko inolako asmorik eta horrek egiten ari direna da ba Europaan gertatzen ari den bezala basenofobiaren inguruan xenofobiaren inguruan ba ba, euren propaganda zaholdu, eta tazkinean, eta ikusten da, nik uste denok entzun ditu ditugula, kalean, gu bai, gure lagune gaitik, bedo edo nore gaitik, ba, olako iritsi xenofo bak, etala, ba, hori jende, idele efektu jendea, do, bueno, bentsat, e-fasista e, gezden jendea e, olako pentsaera baldin badu, ba, imaginatu, eskubiko pentsaera bat duen jendea, ba, hori ez ditzant da, euskal herrian, euskal herrian, ba, E, e, beti egondan eskerri indartzu bat edo elkartasun keinoak e, nahiko zabalek izan dira gizartean baina badago, badago e, gizarteko sektore handi bat edo moen handia edo e, xenofo ba bueno, reakzionali bat dela eta hor topatu dezakete, topatu dezakete ba, ba, e, leku ona euren, euren propaganda eta eta zabaltzeko. Gero be adibidez Portugaleten eh ez dakit egutzen eh, badu zuen plataforma per Kataluña, eh anglada angladaren alderdia da, anglada da ba frankismotib datorren tipo bat de eh, fuerza nueva negonzan eta ba Catalonian xenofobiarekin eta emigranteen etorkinen aurkako ba mensaje batekin eh ba hainbat eh dozena eta dozena hasi lortu ditu eta ez dakit eh eh ez da, ez zite, daukanik eh e, representaziorik, baina e, udalerrietan eta hola, e, udaletetan nahiko nahiko du. Eta orain e, hemen e, Bizkaian e, Eskerraldean Portugaleten ba aurkeztu ingeroa da. E, antolatu egin dira taldea de Plataforma por la libertad de ustu de la Xena, askatasunaren alderbia, da euskara erabiltzen dute eta hauren euren estrategia da Xenofobia, xenofobia, xenofobia. Eta, primero los daki, estakizene, eta eh, holako mensajeak. Eta alberdi horren atxetik badago rekaldeko, rekaldeko jende jendea, pare bat pertsona do. Eta falange bazkarekin serikusia izan zuen eh, pertsona bat ere horren atxetik dago. Beraz, estakigu estrategia konkretu baten bategaitik den, Edo edo ba, irakurketa errez bat egiten mute, etadau ba, da zene prede fascista desberdinek hau ba, ba, egiten mute Europan egiten ari diren bezara. Adibidez, era adibidezzen erapurdin. Ba, frontenazionalak milaka boto dauzka. Gaur, oraintze betan ez dakit e, segur askizen bat den, bera uste dut, eguneko sortzitik e, igarodala, dala. Batez be, baiona, angelu eta biarritz deitzen den zonalde horretan, ba, milaka eta milaka boto deko. Beraz, bai, oza, argi dagoena da, haurien estrategia gaur egun, e, xenofobearen alde, aldeko mensajeak zabaltzea dala. Ba, benetan interesgarria kontatzen nari zerena, baina denbora bukatzen ari zer egun iazken galdera bat egin goizut, eta da, bueno, deustun bai elkarretaratze bate egin da, ez dakit beste, bueno, beste lekutan edo gutxien ez ba, bueno, mobilizazioak egon go diren, edo zein, zein modutan ez egingo gozaioen aurre, ba, bueno, ez dakit gora da edo xenofobiaren gora kadao ni? Ba, bueno, gu egiten nari garen da, gu blog bat, e... E, zara antifasista dagoat bolugua baita, horre, horre e, pila bat informazioa zabaltzen ari gara. Eta, bueno, gu hazi ginen horrein e, dela marrute eta hazi ginen azieran koordinauran sortzeko azimuarekin. Hori urteetan ikusi dugu esinezkoa izan dela, zara antifasista bezala, eta duen egiten duguna da, bizka bat dinamizatu, ba, fascismaren aurkako, fascismaren aurkako borroka, ez da? Eta... Gero Euskal Herrian e, beste talde batzu dauz, e, bai honan, dao talde antifazista, iruñan bebai jendea dago, eta gero, ba, noz behin kasortzen diralako talde etxu batzuk, eta talde antifazista batzuk, baina ez daukat, ez daukat, asko asko denboran, ez da? Eta guk egiten den duguna da, ba, bueno, hau zoetara eta planteatu, gertatzen e, ari zaiena, eta, ba, baliabideak eman, informazio hamon eurek e, antolatzeko eta aursoetan bertan eh hau e, aurrera eramateko. Eta adibide da, Balestone, Deuston e, sortu sortu duen hasta Deuston, Deustuko mugimendu antifascista sortu da, bertako jendea antolatu egin zen, ba ze orain dela urte bat baino gehiago, uste bi urtego, eh ze sertafascista ba Luzarrakalea e, beregoitza irekisun taldeau E, bueno, oso, luzea da bere historia, baya, bueno, Argentinako e, diktaruraren inguruan jaiozan, fasizta batzuk e, e, eratu zuten, gero munduatik zehar zabaldu, zabaldu, zabaldu da, eta zatu espainolera, laro gaita margarren, amarkadan eta bilbon, hortu di daude. E, Eure nilana izaten da, ba, lan kulturala da, gero, barroan egon kontatu izan du, ba, zelan... E, Barneko antolaketa aurrena ba da. Adibidez, Frantzian, bere garaian Front Nacionalaren aldeko botoa hamazuten. Hemen e, Galiziaan vagondire e, e, istilloakik situtzen e, Nueva Cruz Poliseko Irakas Levatega Sarme quien se osegolako, ez dakiz zer. Bueno, eh ez daukate Alderdi fasistekin, baina eh talde fasistabada. Tatustun ba, ba bere goitza direkidu. Le mendixu zeukan, orain deuztun dauka eta bere garainan antolatu gintzen duzteko mugimendu eta ba, arangoitin gertatu danarekin, eta buna, aurretik ere antzeko pankartak eragertu izan ziren, hortik arangoititik eta, ba, bueno, e, badiru dut duzteko mugimendu antifasista gaya, e, ba, e, konturatu gala arazoa daukala aurra usuan, eta antolatzen ari da, eta egiten duguna hori da gure gure txako adibide e, o, oberena antifasista. E, aurrera aurrera egiteko, ez, e, guk informazioa zabaltzen dugu, jendea implikatzeko eskatzen dugu, jendea konsientzia tu egiten dugu, eta, bueno, gero eureke antolatzen dute eta a, azte, buruan, azte buruan gertatu da, ba, zan bezala, hori da adibide garri biena, eta guretzako hori da, da bidea. Eta etorkizunerako, bat ezbe bilbo aldean, bilbo aldean, ba, zahiratuko gara, hori da hori da hori da, hori da, hori da, hori da, Olako lanarekin jarraitzea eta bueno, ba, mugimenduak sortzea, edo konzentrazioak sortzea. Edo, bueno, dena dela, erantzuna izatea fasismak ikustea, erantzuna daukala osoetan eta eskualdean. Oso ondo, ba, benetan mila esker gau gau gurekin egote gaitik, eta espero dugu beste baten igual lasaiago eitzegin ala izatea. Eta bueno, ba, esan dugu mesala di jendea, ba, gertatzen da diren ba, bueno, ba, e, propaganda fasiztako ekintzabekin eta... Eta ba buenos las quincha aukera beti desara, ba, ba gente Bueno, eh, ba, hori, begoteko adi, eh, gertatzen dan, gertatzen denaren danarekin, ba segurera dauka uerantsunik, ez da kau siur, ez dakigu zer gertatzen ari den, ero zer egiten moten. Argidagona da eh estrategia badagola, esan bezala eta estrategia faşista bad, xenofobia zabaltzeko, eta bueno, Bilboldean Ba ikusten ari da, hori esitzen dala, bai portugaleten, deusten ikusten egoten dana, eta gu guak ba, garriek esatzen dugu hori, ba. nebadozua informazioa izan, ba, ipinik kontaktuan zarantifazistarekin, edo zartu zarantifazistaren blogean, eta gu bueno, ba, kontaktuan ipinikoa gara, eta hori, ba, danon artean, ja, dina amizetzen badugu, ba, ba, erantzuna, ez da. Osando, ba, mi eskerberi zer eta gabon. Bale, gabon, esker gazo Garrasika entzuten lan izara, Irola Irratiaren albistegia. hau eko amarre terrediak eta gure esateko ordua eritzi zaigu aldizte pillo batu ditugu tinteroan, agenda punturik ez gorkoa maña bueno, iruelka arrezketa interesgarri eta espero dugu zuen gustoko akizatea Zamezala, asteazkenean beste garrasikabat daukazue, errepikapena bihargoizeko amarretatik aurrera, eta endazazpi puntu bostean entzengu duzu ibe beti garrasikazte den asteazkene eta hostil aldero, iuntzeko e, bederatxetatik amarte erdietara, errepikapena, eta podcastak, eta bar, irubbikoitza.sindominio.net barra irola webuenean. Gaur irratiaren beste aldean formal-formal egon zareten guztioi, elkarrizketetan lagundu diguten hiru lagunei eta gaur retxean gaiz horik dagoen irratxa jokideari, ba, gabon, bezarkadaberoa eta datorren asterarte. Altera sartu atera bizer beza oran onelaako gau bat egiten da.